Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, esteu escoltant el 107.8 de l'EFM, també radiopalafrugell.cat i en aquests moments doncs, toca parlar de meteorologia i en aquest cas doncs, posant la mirada en el cap de setmana. Per saber quina és la previsió aquí a la nostra zona ens posem en contacte un divendres més amb Josep Pasqual que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia Josep. Hola, molt bon dia. Doncs, Josep, avui és divendres, per tant, doncs, volem saber aquesta previsió que ens espera per aquest proper cap de setmana. Donc, doncs aquest temps variable que hem tingut aquests darrers dies, doncs, segurament ja no es repetirà. Avui probablement encara queden aquests núvols, sobretot a la tarda també, eh, però eh, la tendència doncs, serà que es vagin desfent i tindrem doncs, un dissabte i un diumenge força tranquils encara amb una mica de tramuntana, el de matí, sobretot i a les nits que farà la, la propera nit sobretot, que farà que l'aire no, ting, no tingui tanta humitat que sigui una mica més sec, més suportable. Però ja demà de matí quedarà una mica d'aire d'aquest girant gregal i ja el diumenge el vent serà molt fluix de component marítima. i la temperatura serà una mica més alta demà. diumenge no canviarà massa, però, com que tindrem doncs, aquesta marinada que bufarà poc, aportarà humitat i començarà doncs, a haver-hi una mica de sensació d'això a fogó. Uh -huh. Comentaves que hi ha, hi ha hagut aquestes petites ratxes de, de tramuntana, no, no gaire, uh, no sé si això s'ha notat en la temperatura del mar, perquè ens vas dir que un, un dels fets doncs, per qual la temperatura havia estat en uns nivells més alts no? del mar, un d'ells era aquesta tramuntana, que no havia bufat gaire durant aquests mesos anteriors, no sé si aquesta mica que ha bufat aquests dies ha fet canviar una miqueta aquesta temperatura. De fet, l'ha fet baixar una mica, no tinc dades encara, la darrera dada que tinc és de fa 3 dies, mm. però havia baixat una mica, està a 23, 23 i mig, i per tant, tot i això, és una mica per sobre la, la que tocaria en aquesta època de l'any, per tant, una temperatura molt agradable per l'any. La de fet, Josep tenia ja coneguts que, que diuen, ja fa molt de temps, eh, o sigui, molt abans de l'estiu, que estic nadant sense neoprè perquè eh, la veritat és que la temperatura era això, eh, que ja ens ho havies comentat, que estava molt per sobre de, del que tocava en aquesta època de l'any. De moment, doncs, malgrat aquesta disminució, doncs, continua per sobre, com ens ha explicat en, en Josep. I una altra cosa que volia comentar és aquest temps que hem tingut en aquests darrers dies, aquesta darrera setmana, més o menys, eh, no sé, m'ha fet... Eh, recordar més aviat la segona quinzena d'agost, o sigui, uns matins així més o menys amb sol i després a les tardes més aviat tapat i fins i tot algun ruixat. No sé si això és, és gaire normal, això que ha passat aquests tres dies. Sí, passa que la memòria a vegades ens falla, però sí, sí. al començament de juliol, sobre la primera quinzena, hi ha molts anys que ha fet una mica el ronço en tot cas, eh, ens trobem en una situació justament clàssica de juliol, és, és a dir, hi ha l'anticicló eh, sobre l'Atlàntic, a les Açores, ens envia doncs, aquesta falca, aquest braç, però ens, eh, amb aquesta posició el, el que ens porta és una mica d'aire, eh, això del nord. I aquest aire del nord prové de l'Atlàntic, que l'Atlàntic, eh, sobretot l'Atlàntic nord, doncs, la temperatura d'allà, tot i que és la força temperada és més freda que la de Mediterrània, i l'arribar aquí i trobar aquestes temperatures altes doncs, que tenim aquí, doncs aquest contrast fa que, sobretot, a les zones, doncs... Perquè no és ben vetamuntant, a vegades és com mestral, més terrer, més nord-oest, i aquest vent, doncs més al sud, el que provoca és el que el barcelonès en diu enrabuf, i eh, que és un vent contrari és un vent marítim i aquest vent doncs a nivells baixos aporta humitat i amb aquesta aire més fresquet de dalt doncs es formen aquests núvols i eh, sí que aquestes aquests ruixats que han tingut a la costa de Barcelona, que aquestes dues nits doncs es correspon més amb una situació ja d'estiu més avançat mm -hmm. perquè és, sí que és típic que hi hagi aquests oiguats aquest, eh, sobretot eh, tenim la, la imatge, la memòria doncs, aquests, aquestes rires del Maresme a vegades doncs, sí. que durant alguna nit del, del mes d'agost doncs, fa un reixat d'aquests a la muntanya baixa la, la riera plena i s'emporta alguns cotxes a vegades. Mm -hmm. Doncs eh, amb, aquesta, amb aquesta curiositat no? i amb, aqu amb aquesta memòria que al final sempre ens falla, eh? perquè ho hem comentat moltes vegades, eh? quan a vegades fem el repàs del mes, dius o penses, ostres, aquest mes ha plogut més o aquest mes ha fet més, més calor i al final en Josep ens diu, bé, amb les dades dels darrers anys no és així, <ríe> per tant eh, aquesta memòria que, que tenim eh, cada vegada més curta per segons què doncs eh, amb les dades ens ajuda a, a posar-ho tot a, a, en consonància i a dir doncs si estem en el cert o si ens estem... Eh, si ens estem equivocant. Doncs, Josep, no sé si vols afegir alguna cosa més. Hem fet aquesta previsió, aquesta, aquest repàs i també hem comentat un parell de temes. No sé si hi ha alguna cosa més que ens vulguis comentar. Sí, no sé si, eh, més que res, això que acabes de comentar, que, a més a més, doncs, estem en un país amb què, amb qüestió de pocs quilòmetres, doncs, la situació, a vegades, és la mateixa. Uh -huh. Només recordem la, les pluges d'ahir la matinada de Barcelona, que em sembla que era TV3, que van assenyar un mapa que Diferència de barris, hi havia molta diferència de pluja en qüestió uh -huh. de pocs quilòmetres de diferència. Per tant, vull dir, eh, estem en un país meteorològicament parlant, molt complexa perquè és una zona on habitualment els vents són de Ponent. Aquí a Ponent tenim muntanyes, per tant, no poden passar la majoria de les vegades. Tenim vents marítims a, set, a sota i, a més a més, al llarg de la costa, doncs, aquests vents tenen direcció diferent. I, per tant, això... A més a més, amb un relleu doncs, força, podríem dir, anava a dir complexa, però més aviat és ric perquè és molt divers. Doncs el plegat fa que el clima, que la meteorologia sigui molt diferent d'una comarca a una altra. Mm -hmm. Doncs uh, això és, és ben cert i aquest mapa eh, que tu deies ara, que comentaves d'aquest de, de Barcelona, que... És curiós eh, que en una mateixa ciutat eh, doncs, eh, pugui haver aquestes variacions, però això ens demostra doncs, que eh, aquest, aquests, eh, aquesta meteorologia que tenim doncs, és molt variant en tot el, el nostre territori. Doncs, Josep, res més. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada un divendres més i et desitgem doncs, molt bon cap de setmana. Ens retrobem, si, si no hi ha res de nou, fins, fins dilluns. Moltes gràcies. Molt bé, vosaltres i bon, bon cap de setmana a tothom.